Hvala što vi smo braći sestre, večeras, da smo čitali sveto i odmrljanje, mogamo preznati da povoliko svetog jelja mi je tokat da sebi u toku godine. I zaista treba primijetiti, evo baš ovo večer, i nuditi tu mogućnost, zaista nudi mogućnost da primijetimo jedan veliki nedostatak. Zaista veliki nedostatak usvet koga se mnogi eh, drugi nedostaci i pojavljuju i hranu. I onda se problemi začinju, rastu i mižu, nadovezuju jedan na drugi. A sve to ima za posredicu život u autu. Van terena, igra, igra, izvan, okviran, bez pravila, život u haosu, u metažu, u uludilu, u laživu, u smrt, u grijevu, a sve zato, brati i sestre, u večeres to možemo da osjetimo, vjerujemo da su mnogi od vas ne osjetili, sve zato što prosto načitamo več boshi Večeras možemo da primetimo kako je sivo na več boshi kako sivo opisuje veoma i strašne dometoje i doživljaje i čega se mi za ovo više bavimo kad je čitalo Ne samo na veliki petak, nego kad je ne čitamo, svak, ne čitamo svakog dana Svetog evanđelja. I kako bi naše živote bili kvalitetniji, bogati, istiniti, zdraviji, svetiji, kad smo svakog dana čitali jednu dobro u porciju Svetog evanđelja. A ništa nije pretjerano ako bismo, recimo, svakog dana ujutru, po polodne, uveče, čitali po sada vremena Svetla Ivanđela. Da li bismo činjali nešto predariko, pretežno, nemoguće, čitali bi Riječ Božje. I na taj način obadali veliki posao, veliko djelov i sigurno, više nego sigurno, primili i veliku hladu. Za ta tri sata, za to kratko radno vrijeme, primili bi veliku hladu razlih svesta. A večeras možemo da primijetimo i primijetimo to koliko mi malo čitamo sveto evanđelje. Ma, kad kažemo malo, to govorimo naraviti se da među nama ima oni koji makar drže nivo zajednici, ali borimo se, a iskustvo i izveštaj sa terena govore da se sveto evanđelje uopšte ne čita. Sen ponuši, jer puši pa eto, mora se slušati, čita se kako je pravno. A sami da ga usmemo, sami da ga čitamo, da se udubljujemo, da ga izučavamo, da žirimo po njemu slabog obraćnosti. I onda zaista treba postaviti pitanje imali smisla bilo šta drugo raditi, truditi se oko bilo čega drugog ako se oko tog posla tog devanja makar malo ne trudimo. Šta mi možemo više doraditi u broću i sestri na putu našeg spasenja? Šta je to važnije od riječi Bože? Ili kod to ima važniju riječ da nam kaže od riječi Božije i od kaziranja Gospodne. Čuli smo, da oni koji lube Gospoda, dovoljni govoriliš, slušaju njegovu riječ, oni koji su, koj su njegovni. A oni koji nisu njegovni, ne slušaju njegovu riječ. I gnojiš to se govori brato sestre, Bog govori, zaista to neskušanje riječi Božje, neimanje potrebe za njom, znaki bratvi i sestre, strašan znak, ali isti bi, da u nama nema uha Božje, jer da ga ima, pa mi bismo si hranili riječi Božje. Što kaže gospod da ne živi čovjek samo hve, nego svako riječi koja izlazi iz usta Božje. Pa može li neko da se požavi na glad, na bijedu, na siromašu? Imamo neko da bude do te mjere drzak, da kaže da je teško vrijedno. Pa još, kad kažemo, počnemo da se žalimo, pa da odsuđujemo i ove i ome, ulazimo u gnjeve i u razne druge strasti, govoreći da se nema. A šta nam treba te toga nema? Ako nam je potrema riječ Bože, ako nam je to hrana i hleb, važniji od hleba, onda nema nikog ovdje i uopšte ko bi smio da kaže i ko bi rekao, rekao istinu da tog hleba nema. Ima. Рић Божја једном изговорена в стају најту и не само рић Божја, него и сила Божја. Сила Божја, мада рић Божја јеси сила Божја. Дух Свети у тјешке туј у цркви, он да посла на свете апусу. Ево ге до дана данашњег, овђе, окупљаница, хрананица, чуваница, umudrujeni su vodinu su istini. I ti je ovo i krv Božija, bračni srste, ovo i ti on je u crvi. Znači, imamo sve što nam je potreba. Samo, treba da se odazove. Treba usta otvoriti bračni srste. Treba pokutati. Pa nećemo valjda da očekujemo da neko drugi kuta ono što je naš zarupaj. Da neko drugi osjećaj sobstvene sitosti prebacuje na naš sastav. Ne može groći sastav. Bože su Sile Božije I ne možemo mi da živimo od njihove sitosti. Oni su nam dali dobro primer šta treba da jedemo, gdje da jedemo, kako da jedemo. I ko da vam daje Ali sad treba da otvorimo usta, da otvorimo uši, da otvorimo oči, da otvorimo ruke, da otvorimo srca, um, volju, da primimo taj dar, taj nebeski hrvrk. Spasunostnih zavobom. I zato obratlje se da se nama nikom krije nije do mi što se ne hrani. Kako je divno večeras. Evo, čitali smo dvanest divanđega. Tako je Duh Sveta zapovjedio. Na današnji dan se čitali. Strasna evanđelja, srde ko Gospodin, ali zašto ne bismo čitali svakog dana dvanest evanđelja? Ne moramo ova koja smo večerest počitali, počitajmo neka druga. Svakog dana dvanest evanđelja ne bismo goleći za se, se ništa pogriješili, ne bi se niko ne dotio na nas. Napotim. Ulazile bi sve dubine u tajnu poloproćenje Božijeg, lik Gospodnji bi nam postao sve bliži, sve draži. Riječ je Boga bi djelovalo, dražnih sestrem, jer je Bog izgovorio, ne može da ne djelovali. Vedamo to u ljudi kako padaju u nesvijest od riječi Božije, znači A mi nismo ovdje došli da pano ponesnos, nego da se I da sve druge potrebe svedemo na jednu razumnu mjeru. Jer ko se riječ u Božem kranu, on će manju potrebu za fizičkom, tjelijskom kranu, za snom. I druge potrebe koje se otrknu pa ostanu opasnih strasa i neprirodi a onda čovjek upada u razne klopke da se navlaži i na cigarete, i na alkohol, i na droge, i na televiziju, na štavku, ko zna šta sve ne, a samo zbog toga što smo se odvojili od Rima, od moćne riječi se. Što ne čitamo svetu evangiju, priznajmo to neke svako zapita sebe koliko čita svetlo jedođenje. Iako ga čita, kako ga čita? Iako ga čita, koliko dugo mu je ostalo pravčiti u umu? Raduje mi se riječi Božke. Žudi li da dođe do svetlo Da ga čita? Gane li ga događaj neka riječ. Potvaraju se um dok čita riječ Boži. Velike su u tom božnosti braće i sestre i velika je šteta što ih nekonisimo. Velika šteta. Ako ne čitamo riječ Boži braće i sestre onda dolazimo u jednu vrlo tužnu situaciju u kojoj se nažalost mnogi od nas nalaze. Tu smo u crkvi, brađe i sestre, ali nepoznajuće riječ Gospodju učene Božke, domostljanje naše gespesenje. Mi zaista ne znamo šta tražimo u crkvi. Ima nešto nas uče, drži, ali onako ne znamo šta tražimo. Ili tražimo pokrašenje, pa dođe ljudi tražu od gospoda sreću. Sreć, sreć uspjeh. Zdravot. A što bo u redu? Šta je to sreće za tebe? Šta je to zdravot za tebe? Šta je to život za tebe? Šta je mir za tebe? I tako kad se to malo proba i onako pretresa, vidite da to uopšte nisu žele dostanjeno hrišćanima. I da to nije molitva dostojna valičanstva Boži, ne smiješ te stvari od Boga da Jer Bog nije došao, nije primao kluvanje, šipanje, sve ovo što smo večerač čuli, pratili. Krst, smrt, da bi ti tražio neki konfor ili nešto onako da tebi bude do. Ostalom, zašto bi tebi bilo dobro, a Bog optiman? Kako to može tamo? Ti hoćeš strahne, a Bog raspet. Ti hoćeš konfor, hoćeš novac, ođeš da uživaš, a Bog sred a vodu ne daju. Hoćeš da imaš put više da do I još se žavi što to ne. Nema stana, nema kolova. Nema ovoga, nema onoga. I onda, broći srstvo, vazimo jednu u ovu neprijatnu situaciju. Vrlo neprijatnu. I hršen. I tu se naši životi lome. I razilaze, broći srstvo. Razlijedio smo se sa Gospodom. A za kje za njim, navdje izbjegamo stradanja, ne prpimo krst, nećemo krst. I evo več raz ne može čoveka da se ne postidi, jer savijest je u nama savijest nije naša, nego je Bog dal. Kad čujemo šta se gospod pretrpio svoj nas, čujemo da ga u vojnici, namislite da to. Kljuju u gospod u vas u Bog vrtuju. I ti poveraš sebe koliko kako mi slabo i jadno trpimo. Njega šamare mi ne možemo da ponesemo ni neke sitte uglede kojima nas Gospod kuša. Nije to čovjek, nego te Gospod kuša da vidi do koje si prebe bolesti. Ne možemo jednu riječ, Pavel, više naglažno da iznesemo ona pada neke depresije, u neke nervoze, psihosebne, kao vodilo, zato što je se nekako eto malo nagazi. Šta bi tek bilo da dođe čovjek, stane ispred tebe, ne rekaš li ništa, ljune te u lice. I posle toga, nikakav komentar, nikakvo objašnjenje, prosto došao je, stalo ispred tebe, nije ni važno došlo i pljunuo te u vlice. I šta bismo i radio, broće i srstvo? da stane pa te pljune, pa da te onda još i šamara. A svaki od nas, broće i svaki od nas to zaslužuje. Zaslužuje i da skinu da mustinu i jaknu, i košolju, i kaljenu, i cuknju, da ga vežu za stup i da ga dobila izpredrehaju, što bi mi danas rekli, ili da ga išibaju. Da ga išibaju i da je išibaju. Svaki od nas to zaslužuje. Svaki od nas zaslužuje da Svaki od nas zaslužuje da umre. A emo danas Gospod Jezus Kristus, Sin Božem. Iz velike ljubav, velikog čovjeka, ko ljublja, rima, sve na sede. Jer to je proti svjetsni zakon pravda. Tako smo slučili sveti ocim, da Bog jesto pravda i da ne podosi nikako nepravdu i da ispod nemo se da učini nepravd i da je zbog toga mora biti zadovoljena pravda ima ko srce bligodi i poznato u njegovoj čovenoj priredi o ovog ugočanju božje čudo bog je morao zadovoljiti pravdom Nije mogao drugačije. A mi nismo, braćo i sestre, bijeli kadri da to ispoštve. Nismo mogli da platimo dugu. Niko od ljudi, uključujući i svetoga Jovana Hrstite, da ne nabraje nam da druge, jer oni najveći od žele narod. Eš čovjek nije mogao da bi se pravda zadovoljila a morava se zadovoljiti. Zašto? Ne mojmo da smo drsi. Mora tako. Gospod je rekao. Mora se pravno zadovoljiti. Onda je drugo ovirica Svete Trojice Gospod naš Isus Hrstus primio pogovod i postao čovjek i on je zadovoljio pravno braćo i sest. U u ime čita ljudske obroda, to je sudske prirode, koja Evropa valga da, grieku kroz neposlušanje i bila, da kažemo, pravno istjera na Izraela. A je povodnici Hristo postao čovjek i zadovolio, brač i Savršeno, bez mame, sve je ispunio. Čitav zakon. Ispunio vrstvi sestak, podigao ljudsku prirodu, učinio je savršeno. Bez mame, bez grije. Kakvo poslušanje, savršeno poslušanje, kakva ljubav, kakva želota vrstvi sestak. Каква јубав према Отцу? Пазите много важна гласа. Лубав Сина Божије, али ово путе, као Бого човјека. Значи, људска природа се исцелила. И људска природа испоштовала братви и сестре. Испоштовала Отца и задоволила права. I sve ono što smo mi trebali da primimo braćne sestre, a što nismo mogli isplatimo, Gospod Isus Isus je uradio za nas. I zato i naše stradanje od to trenutku, naše stradanje, naše nošanje krsta, naše umiranje, više e, nije izgrijevanje ginjena Božijeg, nego izgrijevanje milosti Božijeg i zapravo povezim da učestvujemo u stranju Gospodne i da kroz tu žrtvu, kroz krasnu žrtvu Sina Božijeg i mi priđemo Otcu. Jer čuvi smo gdje Gospod Isus Hristos kaže da niko Otcu ne može prići dobroz Sina Njegovog. Znat. Niko ne može milost zadobiti dok roze žrtvu sino njegovo koji je zadovolio pravno Božje. I zato je mnogo važno, braći i sestre, ovo raspeće koje je tu ispred nas, da prepoznamo kao veliki znak, veliko znamenje da ne smijemo da živimo izvan vode Božje. Da i spasenje iznad krsta, smrti i vaskrsenje gospoda našeg Ižusa Hrista. I da za nas da druge zapovjesni koje se kose se zapovjestima gospodinu. To je jedini način da se vratimo otcu i da primimo milost od njega. Milost možemo da primimo vratve srste samo kroz Sina Božnje. Duka svetoga možemo primiti samo kroz Sina Božnje. Duka svetoga koje od oci iskodi. To je mnogo važno. Jer sve izbred toga je pustinja vratve srste. i mrak i muka. Zato poštovimo stradanje Gospodnja, jer je Gospod postradao da mi ne bismo stradali braćni sestri. Gospod je umro da mi ne bismo umroli vječnom smrću, nego da stradili će se njim, ali to već više nije stradali braćni sestri. To su kvalnosti, pa naši sveti mučenici su se od tim arom koće da postrada. Pa sjetimo se one majke koja trče i tamo na zborište gdje treba da bude veliko isporjedniško, veliko straden iz njime Božije, pa trče i vodeci svoje maguljeno djete da ne izostanu. Me pitao da je vojniku si krenule, znaš li da će tamo kvaranja da bude. A ona kaže, znam, zato i žuliju, da ne izostane da se ne liši tog velikog glavoslova, da umre ko strada za postradavšeg mene rade Hrista. Tako da to strada više nije vuka, braći i sestre, nego blagoslova ko strada imena Božja grada, idući za Gospodom, su velike blagoslova. I ko umije na taj način i ko strada, strada ne umire, nego vas presava i vječno živi. Umre se Hristom, on je vaskrstava sa njim. To je mnogo važno, braći sestri, da, da, da nam Bog to otkrije, treba ga moliti, zato to je tajna naše vjere, tajna krste gospodine. Velika tajna, u se kriveli. A mi bez života u crkvi i bez pitanja svetog evangelija, braći sestri, mnogo je to teško. Рић Божја је ту да бисмо је јели драјуји свец. Па није оно само то да је целирамо, да је гледамо, да је читамо и да живемо по њоји. Немојмо тако овако да прелазимо преку тога. Немојмо да је дјаво тако овако одвајао од ње. И зато неке би ово вечерошње читанје био подстицар да читамо што више света и да је. Svakog dana što više i više pogotovo u ovim teškim, teškim vremenima, vrlo komplikovanim vremenima, riječ Bože nam je mnogo važna, da ne bismo umoli, slišli, crni vola, zdravno rasudjivanje, nego da imamo hrišćanski um da se onda i povezujem. Jer oni koji čitaju svetljeno dželje, sve su bliži Boga, kako su Boga bliži, bliži su jedni drugima. Lakše se razumiju. Sve je mnogo drugačno, braći i sve kad se svetljeno dželje jete i pije. I sve to prije češte. kad stradaš, lakše kad se gladi, lakše kad si sit i kad si dužan i radostan i bovesta ti zdravljati, lakšajte je i kad si mrtv. Jer riječ Božja je u tebi, a riječ Božja je besmrtna, te i onaj ko je čitao, slušao i živio po njoj, biva takav, biva besmrtna. I te dao, Gospod, da i mi prepoznamo u riječi Božjoj njega samog, prisutnog, koji ne govori i obraća se, I da propoznamo na krstu rasprednog Boga, našeg cara svave, koji je primio sradanje nas radi i našeg isposednjera, da ga sutra propoznamo i u grobu, kao ono koji je besmrtan, da ga propoznamo i onom koji će ustati za koji dan i koji će se vazbljeti na sveta nebesa, da ga prepoznamo kao Boga i spositelje našeg, i da ga prepoznamo u crkvi i dan danas prisutno, i u svetljom tajnom tijelu i krvi prisutno, i predamo k nama, braći sestre, da ga držimo u rukama i da se njime hranimo na život vječnih, но отпущенным был ко имя живот веч. Аминь.